Opinberunar bókin, þrettándi kapli. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Það hafði tíu horn og sjö höfuð og á hverju horni var enni stjást, og á höfðum þess voru skráð nöfn með guðlasti. Dýrið sem ég sá var líkt partustýri. Fætur þess voru sem bjarnarfætur og ginn þess eins og ljónskiinn. Drekinn gafði mátsin og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess varð heilt. Öll jörðin fyldi dýrinu með undrun og menn tilbáðu drekann að því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Og þeir tilbáðu dýrið og sögðu...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 Og því var að heiga stríð við hinn að heilögu og sigrað á og því var gefið vald yfir sérkverri kinn, hvist og líð, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun veraldar rituði lífsbóklambsins sem sláttrað var, munu tilbyðja það. Sá sem eyra hefur, hann Heiri. Sá sem ánöyð er ætluð fer í ánöyð, sá sem ætlaði er að falla fyrir sverði verður með sverði feldur. Hér reynir á þolgæði og trú hina heilögu. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðunni og það hafði tvö horn lík lampshornum en það talaði eins og drekki. Fyrra dýrið hefur gefið því allt vald sitt og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Síðara dýrið gerir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir alla þá sem á jörðinni búa afvega með táknum sem fyrradýrið leiðir því að gera. Það segir þeim sem á jörðinni búa að gera líkneski af dýrinu sem sárið fjekk undan sverðinu en lifnaði við. Því var leift að gefa líkneski fyrradýrsins anda, Til þess að það gæti einnig talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deittir sem ekki vildu tilbyrðja það. Og dýriði lætur alla smáa og stóra auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri höndsér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafnstess. Hér reynir á speki sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það, og tala hans er 666.